título terceiro no terceiro dia morreram todas as crianças exceto uma um menino de apenas dez anos este até então agitado por uma violenta demência caiu em profundo atordoamento seus olhos tinham um aspecto vítreo suas mãos agarravam i n c e s s a n t e m e n t e as cobertas ou se agitavam no ar como para pegar penas esvoaçantes sua respiração tornou-se alta e rouca um s o r frio pegajoso e f é t i d o aflorou em sua pele foi quando lhe deram uma nova dose de elixir nas veias e o ataque se repetiu. dessa vez com sangue escorrendo do nariz e a tosse transformando em vômito, o garoto perdeu os sentidos ficando inerte. os sintomas não melhoraram nos dois dias seguintes. a pele do menino, até então úmida de suor, passou a ser seca e quente. o pulso perdeu a plenitude e a firmeza, embora mantivesse uma constância mais lenta do que rápida. não recuperou mais os sentidos nem voltou a gritar. Finalmente chegou o sétimo dia. O garoto acordou e abriu os olhos, e seus olhos eram como os de c o b r a Carla d e m e s h c h e c r e s t prova das ervas e outras práticas dos bruxos, com os próprios olhos testemunhadas, manuscrito para uso exclusivo do capítulo dos feiticeiros. Seus receios, meus caros, eram infundados. Não tinham base alguma. Tris franziu o s e n h o e apoiou os cotovelos na mesa. Acabaram s e o s tempos em que os feiticeiros caçavam fontes e crianças com a p t i d õ e s mágicas e, por meio de força ou algum a r d i l arrancavam-nas dos pais ou tutores. Vocês cogitaram a possibilidade de eu querer afastar Ciri de vocês? Lambert bufou e virou a cabeça. Eskel e s k e l e Vesper olharam para Geralt. Este, porém, permaneceu calado. Ficou olhando para o lado e brincando com seu medalhão prateado com a imagem da cabeça de um lobo de presas arreganhadas. s t u e sabia que o medalhão reagia à magia. n uma noite como a de Midinverne, quando havia tanta magia que o ar chegava a vibrar, os medalhões dos bruxos agitavam-se incessantemente, a ponto de incomodar. Não, minha filha, respondeu por fim Vessmir. Sabemos muito bem que você não faria uma coisa dessas, mas sabemos também que você tem obrigação de informar a existência dela ao capítulo dos feiticeiros. sabemos e não é de hoje que todos os feiticeiros e feiticeiras carregam consigo e s s a obrigação. vocês não tiram mais crianças talentosas dos pais e tutores. ficam observando as para que possam mais tarde no momento propício fasciná-las com a magia, seduzi-las. não precisam se preocupar. interrompeu o tris secamente. não falarei de c í r i a a ninguém, nem mesmo ao capítulo. por que estão me olhando tão espantados? O que nos espanta é a facilidade com a qual você nos garante a manutenção do segredo", disse Eskel com voz calma. Perdoe-me, Três. Não quero ofendê-lo de modo algum, mas o que aconteceu com a lendária lealdade de vocês para com o Conselho, Capítulo? Aconteceu muita coisa. A guerra trouxe grandes mudanças e a Batalha de Soden ainda mais. Não quero aborrecê-los com política, além de haver certos problemas e assuntos que, perdoe-me, tente permanecer protegidos pelo manto do segredo. que não posso revelar. Mas no que se refere à lealdade, continuo sendo leal e saiba m que nesse caso posso ser leal tanto ao capítulo como a vocês. Uma dupla lealdade como essa, interveio Geralt pela primeira vez naquele encontro, fixando os olhos diretos nos dela. É uma coisa diabolicamente difícil. Poucas pessoas conseguem mantê-la, Chris. A feiticeira lançou um olhar para si. A menina estava sentada junto de Cohen sobre uma pele de urso num ponto distante da sala. Ambos entretidos na brincadeira de tapa, tapas na mão. O jogo foi ficando monótono, pois os dois eram inacreditavelmente rápidos e nenhum conseguia acertar o outro. Mas isso de modo algum os impedia de se divertir bastante. g e r a l d falou: "Quando você encontrou Siri junto do rio Jaruga, trouxe-a consigo para c a i m o r n o c u o u todo mundo e fez de tudo para que nem seus entes mais próximos soubessem que ela estava viva. Você agiu assim porque alguma coisa totalmente desconhecida por mim o convenceu de que a predestinação existe, governando-nos em tudo o que fazemos em nossa vida. Eu também acredito nisso, sempre acreditei. Se for predestinado se ele t o r n a s s e uma feiticeira, assim será. Nem o capítulo nem o conselho precisam saber de sua existência. o b s e r v á l o convenceu. Mantendo o segredo de vocês, não estarei de maneira alguma traindo o conselho. No entanto, como sabem muito bem, temos aqui um problema. Ah, se fosse apenas um, suspirou v e s m r Continue, f i l i n h a A menina tem dons mágicos e isso não pode ser negligenciado. Seria demasiadamente arriscado. De que ponto de vista? Os dons incontrolados são muito perigosos tanto para a fonte como para os que estão em sua volta. A estes, a fonte pode representar um perigo de várias formas. já assim mesmo apenas de uma contrair uma doença mental mais frequentemente catatonia com todos os diabos disse Lambert após um longo silêncio estou escutando vocês e acho que alguém já enlouqueceu e a qualquer momento poderá representar um perigo aos que estão à sua volta predestinação fontes magias milagres prodígios será que não está exagerando Marygold c i r i não é a primeira criança que foi trazida da fortaleza g e r a l t não encontrou predestinação alguma ele encontrou mais uma criança órfã e sem lar Vamos ensinar a ela como usar a espada e a soltaremos no mundo, como fizemos com outras. Muito bem. Tenho de admitir que até agora nunca treinamos uma menina em Kaimor. Tivemos problemas com Ciri, e você fez muito bem a p o n t á l o s para nós. Mas não precisa exagerar. Ela não é tão original assim para termos de c a i r d e joelhos e erguer os olhos aos céus. Não há muitas guerreiras rodando pelo mundo? Posso lhe garantir, Merigold, que Ciri sairá daqui ágio, sadia, forte e bem preparada para ser bem sucedida na vida. e sem nenhuma catatonia ou outra psicose, a não ser que você a convença de que ela tem essa doença. Fési, c h i l s virou-se na cadeira. m a n de o calar a boca, por que está atrapalhando? Você está bancando essa bichona, respondeu calmamente l a m b e r t Mas não sabe tudo. Veja. Estendeu a mão na direção da lareira, dobrando os dedos de forma estranha. Da lareira emanaram um rugido e um uivo. as chamas cresceram repentinamente e as brasas ficaram mais claras, soltando milhares de fagulhas. Quero tivesse me e as que olharam preocupados para c i l i mas a menina nem chegou a prestar atenção ao espetáculo de fogo a r t i f í c i a l t r i c e cruzou os braços sobre o peito e olhou desafiadoramente para Lambert. Sinal de arte, constatou calma. Você quis me impressionar? Pois saiba que, com o mesmo gesto reforçado por concentração, força de vontade e encanto. Posso disparar essas achas pela chaminé tão alto que você pensará tratar-se de estrelas. Você pode, ele admitiu, mas Siri não. Ela é incapaz, incapaz de lançar o sinal de a r t e ou qualquer outro. Já tentou centenas de vezes e nada. E você mesma sabe que para lançar um sinal basta um mínimo de dom. Portanto, Siri não tem nem esse mínimo. Ela é uma criança absolutamente normal. Não é dotada de dons mágicos, enquanto você fica falando de fontes querendo nos astar. Uma fonte, esclareceu t r i s friamente, não controla seus tons, não tem domínio sobre eles. Ela é médium, uma espécie de transmissor. Ela entra involuntariamente em contato com a energia e a transmite também de modo involuntário. Já quando tenta controlá-la, quando se esforça para isso, como nas tentativas de lançar sinais, nada consegue. E nada conseguirá mesmo que tente não centenas mas milhares de vezes isso é típico de uma fonte no entanto repentinamente surge um momento em que a fonte não está se esforçando para coisa alguma pode estar pensando em linguiça com repolho ou jogando dados ou transando com alguém na cama ou mesmo apenas tirando meleca do nariz então algo acontece por exemplo a casa fica e m v o l t a por chamas em alguns casos cidades inteiras foram tomadas por chamas você está exagerando Marygold Lambert falou g e r o l largando o medalhão e colocando as nas mãos as mãos sobre a mesa. Em primeiro lugar, não se dirige a Tris por Marygold, já que ela lhe pediu várias vezes que não a trate assim. Em segundo, Tris não está exagerando. Tive a oportunidade de ver com os próprios olhos a mãe de Sire, a pequena princesa Paveta, em ação, e c r e i a m e que havia muito para ver. Não sei se ela era uma fonte, mas ninguém suspeitava de que ela tivesse um dom. até o momento em que ela quase transformou em cinzas o castelo real de s i n t r a Diante disso, devemos aceitar, disse Eskel, acendendo velas em outro candelabro, que Ciri pode estar tomada por uma carga genética. Não pode, não só pode, acrescentou v e s m e Como está? Se de um lado Lambert tem razão quando afirma que Ciri não é capaz de lançar sinais, de outro, todos nós vimos. Calou-se e olhou para Ciri. que com alegres gritos comemorava sua vitória na brincadeira de tapas na mão. t r u s viu o sorriso no rosto de c o r e n e não teve dúvida de que ele ia deixar ganhar. Precisamente, aproveitou a d e i x a em tom irônico. Vocês todos viram. O que viram? Em que circunstância viram? Não acham rapazes que está mais do que na hora de fazer declarações mais específicas e precisas? Com todos diabos, volto a repetir que guardarei segredo. Dou-lhes minha palavra. Lambert olhou para g e r a l t que balançou afirmativamente a cabeça. O bruxo mais jovem se levantou, pegou de uma alta prateleira uma grande garrafa retangular de cristal e um pequeno frasco. Passou o conteúdo do frasquinho para a garrafa, sacudiu a diversas vezes e encheu com líquido transparente as taças que estavam sobre a mesa. Beba conosco, três. Será que a verdade é tão terrível? Brincou ela, que não se pode falar dela s ó b r i o que é preciso se embriagar para poder poder ouvi-la? Não banque, engraçadinha. Tem um g o l e Você entenderá melhor. E o que vem a ser isto? Gaivota branca. O quê? Uma poção suave. Sorriu Eskel. Que lhe trará sonhos agradáveis. Que merda! Uma poção alucinatória dos bruxos. Deve ser por causa dela que seus olhos brilham tanto ao c a i r da noite. Gaivota branca é muito suave. A alucinatória é negra. Se há algo de mágico neste líquido, estou proibida de colocá-lo na boca. É apenas uma mistura de ingredientes naturais. Acalmou, acalmou a Geralt. Mas a expressão em seu rosto, ela pôde notar, era de tensão. Estava mais do que evidente que temia que lhe perguntasse qual a composição do elixir. E diluído em grandes quantidades de água, jamais lhe ofereceríamos algo que pudesse fazer-lhe qualquer mal. O espumoso líquido de sabor estranho esfriou-lhe a faringe, mas espalhou calor pelo resto do corpo. A feiticeira passou a ponta da língua pelas gengivas e pelo palato. Não conseguiu identificar nenhum dos ingredientes. Vocês deixaram Siri beber esta gaiota, v advinhou, e... Aquilo foi um acidente. interrompeu a Geralt. Logo na primeira noite, assim que chegamos, ela estava com sede, havia gaiota na mesa. Antes que p u d é s s e m o s reagir, ela bebeu uma taça inteira e entrou em transe. Levamos um susto e tanto, admitiu v e s m e e suspirando. Oh, minha filhinha, um baita susto. Chegamos a ficar com os cabelos em pé. Ela começou a falar com voz estranha. Afirmou Triss com calma, fitando os olhos dos bruxos que brilhavam à luz das velas. começou a falar de coisas e acontecimentos que não tinha condições de saber, começou a profetizar, não é verdade? O que dizia? Bobagens, respondeu Lambert secamente. Uma porção de asneiras sem nenhum sentido. Sendo assim, observou a feiticeira olhando para ele, não tenho dúvida de que vocês dois entenderam as mil maravilhas. Falar asneiras, Lambert, é a sua especialidade. c o n v e n ç o m e disso cada vez que você abre a boca. Portanto, faça-me o favor de não abri-la por algum tempo. Pode ser? Dessa vez, falou e s c o sério, esfregando a cicatriz na bochecha. Lambert tem razão, Tris. Naquela ocasião, depois de beber g a i v o t a Ciri começou a falar coisas incompreensíveis. Naquela primeira vez, tudo não passou de uma sucessão de palavras sem sentido. Foi apenas na segunda. Interrompeu-se. Tris meneou a cabeça. foi apenas na segunda vez que ela começou a falar com sentido. Adivinhou. Quer dizer que houve uma segunda vez. Novamente depois de teringerido um narcótico por um descuido de vocês? 3. Guerra ergueu a cabeça. A hora não é propícia para fazer g r a c i n h a s maldosas. Isso não nos diverte. Na verdade, nos entristece e preocupa. Sim, houve uma segunda vez e até uma terceira. c i r i caiu de mau jeito durante um treino, perdeu os sentidos e, quando o s recuperou, entrou novamente em transe. E novamente delirou. Novamente a voz não era dela. E novamente não era possível entender o que dizia. Mas eu já tinha ouvido vozes parecidas, maneiras de se expressar semelhantes. É assim que falam aquelas pobres doentes alienadas, mulheres às quais chamamos de oráculos. Você sabe a que me refiro? Perfeitamente. Esse foi o segundo incidente. E o terceiro? g e r a l d passou antebraço pela testa, de repente perolada de suor. s i r i com frequência acorda durante a noite, disse, gritando. Ela viveu coisas terríveis. Não quer falar disso, mas é evidente que presenciou em s i n t r a e em Angren coisas que não deveriam ser vistas para uma criança. Temo até que alguém lhe tenha feito mal. Aquilo retorna a ela em sonhos. Em geral é muito mais fácil acalmá-la e ela voltar a dormir tranquilamente. Mais certa vez ao despertar estava de som de novo em t r a n s e De novo falava com voz estranha, desagradável e maligna. Falava claro e com sentido, profetizava, vaticinava e vaticinou-nos. O que? O que, Geralt? A morte, respondeu v é s e m e suavemente. A morte, filhinha. t r i s lançou um olhar para Ciri. que brigava com Cohen acusando de ter roubado no jogo. c o h e abraçou-a e soltou uma gargalhada. Naquele momento a feiticeira se deu conta de, de repente, de que até então jamais ouvira um bruxo rir. De quem? Indagou, continuando a olhar para c o h e Dele, falou v é s e m r E minha, acrescentou Geralt e sorriu. Depois de acordar. não se lembrava de nada e nós não lhe fizemos pergunta alguma fizeram bem e quanto aos v a t i c í n i o s eram concretos e detalhados não g e r o t fitou-a diretamente nos olhos muito confusos não faça perguntas o b r e isso trice nós não nos preocupamos com o conteúdo dos v a t i c í n i o s ou com as visões d e Ciri, mas com o que está acontecendo com ela não temos medo do que possa nos acontecer mas Cuidado, avisou Vésme. Não fale disso na frente dela. Corre a p r o x i m a r s e da mesa com c i r i sentado sobre seus ombros. d e s e j o boa noite a todos, s y r i disse. Deseje boa noite a esses notivagos. Nós vamos dormir. Já é quase meia-noite e daqui a pouco vai terminar m i d v a e r n A partir de amanhã a primavera vai ficar mais próxima a cada dia. estou com sede. c i r i deslizou dos ombros de c o r n e estendeu a mão para a taça de e s k e l Ágio b r u x a, ágil, a bruxa afastou o recipiente de seu alcance e pegou uma jarra com água. t w s e ergueu-se repentinamente. s e r v a s e à vontade. Falou o passão da menina sua taça ainda cheia pela metade ao mesmo tempo que apertava significativamente o braço de Geralt e dirigia o olhar para v e m i m Beba. t i s s sussurrou e s c a vendo c i r i beber com sofreidão q u o que você está fazendo isso aí nem mais uma palavra por favor não tiveram de esperar muito pelo efeito c i r i l o g o se retesou soltou um grito e deu um amplo sorriso de felicidade cerrou os olhos e estendeu os braços soltou uma gargalhada virou uma pirueta e começou a dançar na ponta dos pés l a m b e t com um gesto rápido como um raio afastou uma cadeira Enquanto Cohen se postava entre a dançarina e a lareira, Tris levantou-se e tirou do decote um amuleto, uma safira engastada em prata presa numa correntinha. Agarrou o com força na mão. Filinha, gemeu Vésme, o que você está fazendo? Sei o que faço, respondeu secamente. A menina entrou em transe e eu vou estabelecer um contato psíquico com ela. Penetrarei seu interior. Eu lhes disse que ela é uma espécie de transmissor mágico e eu preciso saber o que está, o que está transmitindo, como e de onde recebe a aura e de que maneira transforma. Hoje é m i d i n v e r n uma noite ideal para tal intento. Não estou gostando disso. Geralt enrugou a testa. Decididamente não estou gostando disso. Caso um de vocês venha ter um ataque de epilepsia, disse a feiticeira, não levando em consideração as palavras de Geralt. sabem como agir. enfim, um pedaço de madeira entre os dentes segura as pernas e os braços. E esperem e até o ataque passar. mais ânimo, rapazes. eu já fiz isso mais de uma vez. sir i parou de dançar, caiu de joelhos, estendeu os braços e apoiou a cabeça nos joelhos. drusen costou o agora aquecido a m u l e t o em sua fronte, sussurrou o encanto, fechou os olhos e concentrou-se e disparou um impulso. O mar bramiu, as ondas bateram com estrondo contra os penhascos, explodindo em gáiseres entre as rochas. Agitou as asas, aproveitando o ar salino. Indescritivelmente feliz, embicou para baixo, alcançando o bando de suas companheiras. Tocou com a ponta das patas o dorso das ondas, voltou a erguer-se ao céu, espargindo gotículas ao redor, ficando planando, agitada pelo vento que lhe trespassava as pernas, as penas das asas e da cauda. a força da sugestão pensou lucidamente nada mais do que a força da sugestão uma gaiota v t r e e s t r e e s siri onde você está t r e e s o grasnar das gaiotas v cessou a feiticeira continuava sentindo no rosto os úmidos salpicos dos vagalhões porém debaixo dela não havia mar Na verdade havia, mas era um mar de vegetação, uma infinita planície que ia até o horizonte. Para seu grande horror, t r i y s constatou que o que estava vendo era o panorama d e s c o r t i n a d o do topo do Monte de s o d e m No entanto, aquilo não era um monte, não podia ser um monte. O céu escureceu repentinamente e tudo em volta mergulhou em sombras. Viu uma longa fila de confusas figuras descendo devagar pela encosta. ouvia o sussurro sobrepondo-se uns aos outros e juntando-se num preocupante coro incompreensível. c i r i l estava perto, virada de costas para ela. O vento agitava seus cabelos a s i n z e n t a d o s As indistintas e confusas figuras continuavam passando ao largo, numa fila que parecia não ter fim. q u a n d o se aproximavam dela, viravam a cabeça. t r u i s conteve um grito ao olhar para seus apáticos, e inexpressivos semblantes, para seus olhos cegos e mortos. não reconhecia a maior parte dos rostos, mas alguns sim: Coral, Vaniele, Yol, Rabi Axel. Por que você trouxe, você me trouxe até aqui? murmurou. Por quê? Siri virou-se e ergueu a mão. A feiticeira viu um filete de sangue escorrendo-lhe pela palma, desde a linha da vida até o pulso. Foi uma rosa, disse a menina calmamente. rosa de Shine i l a d Espetei-me em um de seus espinhos. Não foi nada, apenas sangue, o sangue dos elfos. O céu escureceu ainda mais para logo em seguida b r i l h a r com a forte e cegante luz de um raio. Tudo congelou, permanecendo em silêncio e inerte. j r i t e tentou dar um passo à frente, querendo se certificar de que conseguiria. Parou ao lado de Ciri e notou que estavam na beira de um precipício sem fim, no qual se reviravam. rolos de fumaça vermelha parecendo iluminados de baixo para cima. O brilho de outro raio silencioso revelou uma longa escadaria de mármore elevando ao fundo do precipício. Tem de ser assim, afirmou c í r i o com voz trêmula. Não há outro caminho, apenas este, escadas abaixo. Tem de ser assim porque. Væs deread a p e g n Fale, sussurrou a feiticeira. Continue falando, criança. criança de sangue antigo, Fiane Wed, Luned Aip en Isher, d a i f w e n chama branca, não, não, não, Siri, o cavaleiro negro, com plumas no elmo. O que ele me fez? O que aconteceu então? Eu tinha medo, ainda tenho medo. Aquilo não terminou, aquilo jamais vai terminar. A Leozinha tem de morrer. razões de estado não não Siri não a menina se retesou e cerrou fortemente os olhos não não quero não me toque Cerroso sofreu uma repentina mutação ficando duro sua voz tornou-se metálica fria e ameaçadora com entonação de cruel escárnio você vê atrás de mim até aqui Trismer Gold até aqui você foi longe demais, décima quarta, bem que eu avisei. Quem é você? Indagou Tris, esforçando-se para manter o controle da voz. Você saberá quando chegar a hora. Saberei neste momento. A feiticeira estendeu as mãos, separando bem os dedos e colocando toda sua força no encanto da identificação. A cortina mágica se rompeu, mas atrás dela havia uma segunda, terceira, quarta. Tris soltou um gemido. e caiu de joelhos. Enquanto isso, a realidade continuava a se romper e abriam-se novas portas numa longa e infinita ala que levava a nada, à vacuidade. Você se enganou, décima quarta, zombou a inumana voz metálica. Você confundiu o céu com as estrelas refletidas na superfície do lago. Não toque, não toque nessa criança. Não é uma criança. Os lábios de c i r i se moviam, mas Truys podia ver seus olhos, que seus olhos estavam i n expressivos, vítreos, mortícios. Ela não é uma criança, repetiu a voz. Ela é a chama, a chama branca que ateará fogo ao mundo todo. Ela é o sangue antigo, Em i Ashaya, o sangue dos elfos, o grão que não germinará, mas que explodirá em chamas, o sangue que será profanado quando chegar t e d e i r a d e v o tempo do fim. v a e s d e i r a a e a n Você está p a t i c i n a n d o morte? Gritou Tris. É a única coisa que você sabe fazer, p a t e c i n a r morte? De todos, deles, dela, minha? Sua. Você já morreu décima quarta. t d o em você já está morto. pelo p o r d e r das esferas, gemeu o feiticeiro, mobilizando o resto de suas forças e fazendo um amplo gesto no ar com a mão. Por água, fogo, terra e ar eu a conjuro. Conjuro-a na mente, no sono, no que foi, no que é e no que será. Conjuro-a. Quem é você? Fale. Siri virou a cabeça. A visão da escadaria levando às profundezas desapareceu, surgindo em seu lugar um mar p l u m b i l agitado e coberto de espuma das ondas. O silêncio voltou a ser interrompido pelos gritos de gaivotas. voe disse-me a voz pela boca da menina está na hora voe para o lugar de onde veio décima quarta do monte voe nas asas de uma gaivota e escute os granidos das outras ouça com atenção eu a conjuro você não pode voe gaivota e de repente o u v e outra vez o uivo do vento o úmido e salgado ar marinho e o vôo sem f i m nem começo As g a i v o t a s g r a s n a v a m selvagemmente, g r a s n a v a m e ordenavam. Tris, Siri, esqueça-o, não torture, esqueça, esqueça, Tris, esqueça. Tris, Tris, Tris, Tris. Abriu os olhos, agitou a cabeça sobre o travesseiro e mexeu os braços d o a m e n t e s k e r o l estou aqui. à seu lado. Como você está se sentindo? t r i e s olhou em volta. Estava em seu aposento, deitada na cama, na melhor cama de cai morno. Onde está Siri? Está dormindo. Há quanto tempo? Tempo demais. Interrompeu o bruxo. a l b r u x o Cobriu-a com um cobertor e abraçou-a. Quando se inclinou sobre ela, o medalhão com a cabeça de lobo balançou logo acima de seu rosto. O que você fez não foi uma das melhores ideias, t r i s está tudo bem. A feiticeira t r e m e u nos braços dele. Não é verdade, pensou. Nada está bem. Virou o rosto para evitar que o medalhão tocasse. Havia muitas teorias sobre as propriedades dos amuletos dos b r u x o s mas nenhuma delas recomendava a os feiticeiros tocá-los durante os dias e as noites do solstício. Por acaso nós falamos algo durante o t r a n s i o Você não. Você teve inconsciente o tempo todo. Já Cir, logo antes de sair do transe, disse: "Væs t e r i a p g a n Ela conhece a língua antiga? Não suficiente para dizer uma frase completa. Uma frase que quer dizer: algo está terminado. Murmurou a feiticeira, passando a mão pelo rosto. g e r a l d esse assunto é muito sério. A menina é uma m é d i a extremamente forte. Não sei com o que e com quem ela anda, entra em contato, mas acho que não existe um limite para suas conexões. Algo quer se a p o s s a r dela, algo que é demasiadamente poderoso para mim. Temo por ela. O próximo transe poderá terminar com uma doença psíquica. Não sou capaz de dominá-lo. Não sei como, não posso. Se fosse necessário, eu não saberia como bloquear seus dons. Não seria capaz de apagá-las permanentemente caso não houvesse outra saída. Você vai ter de contar com a ajuda de uma feiticeira mais poderosa do que eu, mais capaz e mais experiente. Você sabe de quem estou falando? Sei. Respondeu Geralt, virando a cabeça e cerrando os lábios. Não se o p o n h a Não se defenda. Posso imaginar por que você foi buscar me auxílio em vez do dela. Sobrepuje o orgulho, supere a mágoa e a teimosia. Isso não faz menor sentido. Você acabará torturando a si mesmo e porá em risco a saúde e até a vida de si. O que acontecerá a ela no próximo trânsito poderá ser pior do que a prova das ervas. Vá pedir a s i í l i a Yennefer Geralt. e q u a n t o você, Tres. Eu? a f e i t i c e i r a engoliu sa a saliva com esforço. Eu não conto. Decepcionei você. decepcionei você em tudo. Foi, foi seu erro, nada mais do que isso. Os erros, disse Geralt com ênfase, também têm valor. Não os elimino nem da vida nem da mente, e jamais culpo os outros por eles. Você é importante para mim, Tris, e sempre será. Você nunca me desapontou, nunca. Acredite em mim. Tris permaneceu calada por bastante tempo. Vou ficar aqui até a primavera, anunciou finalmente, esforçando-se para controlar o tremor na voz. Vou permanecer ao lado de Ciri, vou zelar por ela dia e noite, vou estar a seu lado dia e noite. E quando chegar a primavera, quando chegar a primavera, vamos levá-la ao templo de Meliteli em i l a n d e r Talvez aquilo que quer dominá-la não possa ter acesso a ela no templo. E aí você poderá pedir a ajuda a Yennefer. Está bem, Tres. fico lhe grato. Geralt, sim. Siri disse mais alguma coisa, não é verdade? Algo que somente você ouviu. Diga-me o que foi. Não. Protestou com voz trêmula. Não, t r i s Eu lhe peço. Ela não estava se dirigindo a mim. Sei disso. Estava falando para mim. Conte-me, por favor. Depois d o transe, quando a ergui do chão. ela sussurrou esqueça-o não o torture não vou torturá-lo sussurrou ela mas esquecê-lo não vou conseguir perdoe-me sou eu quem deveria pedir perdão a você e não somente a você você ama tal ponto não era uma pergunta mas uma afirmação a tal ponto admitiu baixinho após um longo silêncio. Geralt, s i n t r e s fique comigo esta noite. t r i s apenas fique. Está bem. Logo após o Mindy Vayner, parou de nevar e a temperatura caiu drasticamente. t r i s ficou ao lado de s i r i dia e noite. zelava por ela, cobria com um manto de proteção tanto invisível como invisível. A menina acordava quase todas as noites gritando, delirava segurando as bochechas e chorando de dor. A feiticeira a calmava com encantos e l i x i r e s aninhando-a nos braços e fazendo-a dormir de novo. Em seguida, ela mesma não conseguia adormecer, pensando no que Siri dissera durante o transe e ao sair dele, e sentia um medo crescente. Vae, d e r a d a e p e g a n Algo está terminando. e foi assim por dez dias e noites quando então chegou ao fim acabou desapareceu sem deixar vestígios ciri se acalmou passando a dormir calmamente sem delírios sem sonhos mas t r i s não relaxou a guarda não se afastou da menina nem um passo cobria com um manto de proteção tanto visível como invisível mais alto ciri avance ataque recue meia perueta golpe recuo equilibre-se Mantenha o equilíbrio usando o braço esquerdo, senão você vai cair do pente e machucar seus atributos semininos. Machucar o quê? Nada. Você não está cansada? Se quiser, podemos descansar. Não, Lambert. Posso continuar? Não pense que sou tão fraco. Que tal pular a cada duas estacas? Nem o u s e tentar. Você poderá cair e aí Mary Gold me corta a cabeça. Não vou cair. Já falei uma vez e não vou repetir. Sem exibições. Mantenha-se firme sobre as pernas. E a respiração, Siri, a respiração. Você está arfando como um mamute moribundo. Não é verdade? Pare de resmungar e treine. Ataque, recuo, parada, meia pirueta, parada, pirueta inteira. Pise com mais segurança sobre as estacas, com todos os diabos. Não se l i t e tanto. Ataque, golpe, mais rápido, meia pirueta. polycote e assim muito bem de verdade foi realmente muito bem Lambert quem disse isso você agora mesmo deve ter sido um lapso de língua ataque meia proeita recuo e mais uma vez s i r i e a parada quantas vezes t e m d e repetir após cada recuo tende a haver uma parada e a extensão da lâmina para proteger a cabeça e a nuca sempre mesmo quando estiver lutando com apenas um oponente, você nunca sabe com quem está lutando, não sabe o que há às suas costas. Tente se proteger sempre. O trabalho das pernas e a espada. Isso deve tornar-se um reflexo condicionado, um reflexo, entendeu? Você não pode e s dar ao luxo de esquecer disso. Se esquecer num combate real já era. Mais uma vez, exatamente assim. Viu a posição em que você ficou após uma parada, em condição de desferir um golpe em qualquer direção? caso seja necessário você poderá até d e s f e r i r um golpe para trás vamos mostre-me uma p i r u e t a seguida de um golpe para trás a muito bem conseguiu entender em que consiste a coisa não sou p o b a boba. você é uma menina as meninas não as meninas não raciocinam ah Lambert se Tris ouvisse isso se minha tia fosse homem seria meu tio e agora basta desça vamos descansar Não estou cansada, mas eu estou. Vamos descansar. Desça do p e n t e c o m s a l t o E como você queria? Como uma galinha descendo do poleiro? Vamos, salte. Não tenha medo. Estou aqui para protegê-la. a bonito. Para uma menina, muito bonito. Já pode tirar a venda dos olhos. Três. já não chega por hoje que tal pegarmos o trenó e deslizarmos colina abaixo o sol está brilhando a neve está tão branca que chega a doer os olhos que dia mais lindo n ã o s e d lembrou-se tanto se não vai cair da janela vamos andar de trenó t r i s p r o p h a m e isso na língua antiga e aí terminamos a aula do dia afaste da janela retorne à mesa s i r i quantas vezes t e n t e d lhe pedir que largue essa espada pare de agitá-la para os lados. É minha nova espada, verdadeira, uma espada de bruxo, feita de a s c que caiu do céu. De verdade? Foi Geralt que disse isso e ele nunca mente, como você bem sabe. Ah, oh, sim, e como sei. Preciso me acostumar com ela. Tivés me ajustou a para meu peso, minha altura e o comprimento de meu braço. Tenho de acomodar a ela minha mão e meu punho. a c o m o d e s à vontade, mas no pátio, não aqui. Mas soltou do ouvidos. Pelo que me lembro, você queria me propor um passeio de trenó. Na língua antiga, portanto, proponha. Hum, como se diz trenó? s l e d como substantivo, e aisled, como verbo. Ah, já sei. v a i n aisled, elia. nunca termine uma pergunta desse jeito é d e s e l e g a n t e a pergunta é formada pela entonação mas as c r i a n ç a s das ilhas você não está aprendendo o jargão de s q u e l i g a e sim a língua antiga clássica e para que estou aprendendo essa língua para conhecê-la é sempre bom aprender uma coisa que não se sabe quem não conhece outras línguas é um aleijado mas no fim todos acabam falando na língua comum é verdade Só que alguns não apenas nela. E eu lhe garanto, Siri, que é melhor pertencer ao grupo de alguns do que de todos. E agora vamos lá. Uma frase completa. O dia está lindo. Vamos passear de trenó. e l a n e e l a n e Ted, a Tiger, a Vain e i s l e d Muito bem. Então vamos passear de trenó. Vamos. mas primeiro deixe-me retocar a maquiagem. E posso saber para quem você se maquia tanto? Para mim mesma. As mulheres ressaltam sua beleza para a autoestima, para se s e n t i r e m bem consigo mesmas. Hum. Sabe de uma coisa? Também não estou me sentindo tão bem assim. Não precisa, r i r t r i s Venha até aqui. Sente-se meus joelhos. Deixa a espada de lado, já lhe pedi. Obrigado. Agora pega esse pincel maior e espalhe um pouco de pó de arroz no rosto. Não tanto, menina, não tanto. Mire-se no espelho. Vê como está bonita? Não vejo diferença alguma. Posso pintar os olhos? Por que você está rindo? Você sempre pinta seus olhos. Eu também quero. Está bem. Tome. Escureça as pálpebras com isso. Siri, não feche os dois olhos, porque assim você não vê nada e se lambuza toda. pegue apenas um pouquinho e passe de leve nas pálpebras. Eu disse de leve. Deixe-me tirar o excesso. f e c h e os olhos. Agora abra. Ó, oh, está vendo a diferença? Um pouco de sombra não faz mal a olhos mesmo tão bonitos como o seus. s As elfas sabiam o que estavam fazendo quando inventaram a sombra para as pálpebras. As elfas? p s você não sabia? A maquiagem é uma invenção das elfas. Nós aprendemos muitas coisas extremamente úteis com o povo antigo. dando-lhe miseravelmente pouco em troca. Agora pega este lápis e t r a c e uma linha na pálpebra superior, bem junto das pestanas. Siri, o que você está fazendo? Não ria. A pálpebra está tremendo. É por causa disso. Entreabra levemente os lápis e ela parará de tremer. Está vendo? Pronto. Oh. Venha. Agora vamos descer e deixar os bruxos mudos de espanto diante de nossa beleza. Será muito difícil encontrar uma visão mais encantadora. Depois pegaremos o trenó e faremos a maquiagem, enfiando a cara na neve. E nos pintaremos de novo. Não. Mandaremos Lambert aquecer a sala de banho e nos banharemos. De novo? Lambert disse que nós usamos nem de mais com esses banhos. Lambert K M E B a F A R P A R e O que você disse? Não entendi. com o tempo você dominará também as expressões idiomáticas até primavera temos muito tempo para estudar e agora vai em a l e t m i l e n luned isto aqui nesta gravura não só p i r r a l h a não nessa nesta isto aqui é um gol vamos ouvir o que você aprendeu sobre os gols ei olhe para mim o que você tem nas pálpebras maior autoestima. O que? Está bem. Vamos deixar isso para lá. Solto u dúvidas. Gul Tivésme é um monstro que devora cadáveres. Ele pode ser encontrado nos cemitérios, lá onde há mamuas, em todos os lugares onde se enterram mortos e em ne necrópoles, onde houve combates nos campos de batalha. Quer dizer que ele é perigoso só para os mortos? não, não só os gus atacam também os vivos quando estão com fome ou perturbados mentalmente por exemplo quando há uma batalha com muitos mortos o que você tem, Sire nada escute Sire você tente se esquecer daquilo aquilo não voltará mais eu vi em Soden e t r a s i o s campos inteiros eles jaziam lá mordidos por lobos e cães selvagens bicados por aves de rapina. Na certa via também g u l s E é exatamente por isso que você está aprendendo sobre g u l s i r i Quando se conhece uma coisa, ela deixa de ser um pesadelo. Uma coisa que nós sabemos como combater deixa de ser tão ameaçadora. Como se combate um g u l s i r i Com uma espada de prata. O gull é muito sensível à prata. E a que mais? À luz forte e ao fogo. Portanto? Ele pode ser combatido com a ajuda da luz e do fogo? Sim, mas isso é perigoso. Um bruxo não usa luz nem fogo, porque eles atrapalham sua visão. Cada luz provoca uma sombra, as sombras dificultam a orientação. É preciso combater sempre no escuro, à luz do luar ou das estrelas. Muito bem. Você lembrou-se de tudo direitinho. Revelou-se uma menina muito esperta. E agora, olhe para essa gravura. eu é... efetivamente tem de admitir que não se trata de um filho da de uma criatura especialmente lima é um gravé um gravé é uma variante do gul ele é muito parecido com o Gull, mas consideravelmente maior diferenciano também como você pode ver essas três cristas na testa. O resto é igual como em qualquer devorador de corpos. Veja: garras curtas e não afiadas, perfeitamente adaptadas para cavar a terra e revirar sepulturas; dentes fortes para poder triturar ossos e uma fina e longa língua, ideal para l a m b e r de dentro deles o tutano apodrecido. Um tutano desses bem fedorento é uma iguaria para um graveiro. O que você tem? nada você está tão pálida esverdeada tomou café da manhã sim tomei de que eu estava falando mesmo ah sim quase esqueci lembre-se do que vou dizer porque isso é muito importante os graviérs assim como os ghouls e outros monstros do mesmo grupo não possuem um nicho ecológico próprio eles são relíquias da era da permeação ambiental Matá-los não afetam nada os equilíbrios e as interne... interconexões do meio ambiente que vigoram na natureza. Em nosso meio atual, esses monstros são elementos estranhos e não há aqui lugar para eles. Entendeu, Siri? Entendi, t i o v a s m r Geralt já me explicou isso. Sei tudo. O nicho, inco... o nicho ecológico é... está bem, está bem. Eu sei o que é um nicho ecológico. E se Geralt lhe explicou, não precisa recitá-lo para mim. Voltemos aos g r a v e s Eles aparecem muito raramente, o que é uma sorte, porque são um bando de terríveis filhos da puta. Qualquer arranhão numa luta com Gravié significa uma infecção causada pelo veneno dos cadáveres. Com qual elixir devemos combater o veneno cadavérico, Siri? Com Oriolídio. Certíssimo. Mas é sempre melhor evitar infecção. É por isso que, ao lutar com u Gravié, não se deve chegar muito perto do desgraçado. Lute-se. luta-se como sempre com ele sempre mantendo uma prudente distância desferindo golpes com um rápido pulo para a frente hum e qual o melhor lugar para acertá-lo é do que vamos tratar agora veja mais uma vez Siri. vamos repetir isso devagar para que você possa dominar todos os movimentos Olhe, eu estou atacando você adotando a terceira posição, inclinando-me como se fosse lhe dar uma estocada. Por que está recuando? Porque sei que se trata de uma finta. Você pode fazer uma larga sinistra ou me copiar com o um quarto superior. Já o recuar eu posso aparar seu golpe com um contragolpe. Realmente? E se eu fizer assim? Ai! Você disse que íamos treinar devagar. O que eu fiz de errado, Coy? r Nada. Simplesmente eu sou mais alto e mais forte. Mas isso é desonesto. Não existe luta honesta. Quando se está lutando, deve se aproveitar cada vantagem, cada oportunidade que surgir. Ao recuar, você permitiu que aplicasse mais força em meu golpe. Em vez de coar, você deveria ter executado uma perueta para a esquerda e tentar atingir-me de baixo para cima em meu queixo. b o c e c h e ou a garganta. Com uma destra, na quarta posição. Pois sim, como se você fosse permitir. Você daria uma perueta no sentido contrário e me acertaria no lado esquerdo de meu pescoço antes de eu ter tido tempo de preparar uma parada. Como posso saber o que você vai fazer? Você precisa saber. e sabe pois sim s i r i isso que estamos fazendo nesse momento é uma luta eu sou seu adversário quero e preciso derrotar você porque é minha vida que está em jogo como sou mais alto e mais forte vou tentar achar qualquer oportunidade para aplicar golpes que anularão sua sua parada exatamente como você viu há pouco para que eu teria de dar uma perueta veja já estou em sinistra Existiria algo mais fácil de desferir em sua axila um golpe na segunda posição? Se eu cortar sua artéria, você morrerá em questão de minutos. Vamos, defenda-se. a <risos> muito bem. Uma linda parada e muito bem aplicado. Viu como são úteis os exercícios para dar uma, mais mobilidade aos pulsos? e agora preste atenção porque muitos esgrimistas cometem o mesmo erro na parada estática eles ficam imóveis por uma fração de segundo quando podem ser atacados assim ah lindo mas r e c u o imediatamente fazendo uma peruita eu poderia ter uma daga na mão esquerda muito bem e agora Siri o que eu vou fazer como é que eu vou saber observe meus pés como está distribuído o peso de meu corpo o que poderei fazer com os pés nessa posição praticamente tudo portanto gire obrigando-me a deslocar os pés defenda-se muito bem não olhe para minha espada pois posso distraí-la com ela defenda-se isso mais uma vez ótimo e mais uma ai pés -se. O que eu fiz de errado? Nada. Simplesmente sou mais rápido do que você. Tire as proteções. Vamos nos sentar por um momento para descansar. Você deve estar cansado. Afinal passou a manhã correndo pela trilha. Não estou cansado. Estou com fome. Raios, eu também. E hoje é o dia de Lambert ficar na cozinha. Ele não sabe fazer nada, exceto macarrão. Se ele ainda soubesse cozinhá-lo bem, coi. sim continua lenta demais você é muito rápida será que poderei um dia ser tão rápida quanto você acho pouco provável hum entendi e para você quem é o melhor espadachim do mundo não tenho a mais vaga ideia você nunca conheceu um deles conheci vários que se consideravam como tal ah é quem eram eles, como se chamavam, o que sabiam fazer? Devagar, devagar, menina. Não sei as respostas a todas essas perguntas. Isso é tão importante assim? É lógico, que é importante. Gostaria de saber quem são esses p a d a c h i n s e onde estão. Onde eles estão? Isso eu sei. A ah, é? Onde? Nos cemitérios. preste atenção, Siri. Já que você sabe dar conta de dois pêndulos, vamos pendurar agora um terceiro. Os passos serão os mesmos de quando havia dois. Você terá de fazer um desvio a mais. Pronta? p r o n t o Concentre-se. Relaxe. Aspire. Expire. Ataque. u h oh, Ai, que droga! Não pragueje, por favor. O pêndulo machucou você? Não, apenas r a s p o r O que eu fiz de errado? Você se moveu num ritmo muito regular, apressou demais a segunda meia perueta e sua finta foi exageradamente ampla. Com isso, deu de cara com o pêndulo. Mas Geralt, ali não há espaço suficiente para me esquivar e girar logo em seguida. Eles estão pendurados muito juntos. Há muito lugar, garanto-lhe. os espaços, porém, foram calculados para forçar um movimento a r r í t m i c o trata-se de uma luta e não de um balé. numa luta não se pode mover com ritmo. você t e m d e usar seus movimentos para desconcentrar o oponente, confundi-lo, atrapalhar suas reações. está p r o n t a para a p r ó x i m a e n t a t i v a estou. balance essas malditas esferas. não pragueje. relaxe ataque. h a h a gostou, Geralt? nem chegará a roçar em mim. assim como você não chegou a roçar o segundo saco com sua espada. Já lhe disse que isso é u maluta e não um balé ou acrobacia. O que você está resmungando aí? Nada. Relaxe. Ajuste a j u s t e a m a n e q u e i r a Não aperte tanto a mão na e m p u n h a dura. Isso prejudica a concentração, e atrapalha o equilíbrio. r Espire calmamente. Está pronta? Sim. Então vamos lá. u h que droga, que Harold, não é possível fazer isso. Não há espaço vicente para fazer uma finta e mudar de pé. E quando golpei o apoiada nos dois pés e sem finta, r vi o que acontece quando você golpeia sem finta. r Doeu? Não, não muito. Venha cá, sente-se ao meu lado e descanse. Não estou cansada. Que a r o l nunca vou conseguir passar pelo terceiro pêndulo mesmo que fique descansando por dez anos. Não consigo ser mais apto do que estou sendo. E nem precisa. Você é suficientemente r á p i d a Então me explique como posso fazer uma meia perueta, numa esquiva e um golpe ao mesmo tempo. É muito simples. Você não estava prestando atenção. Eu lhe disse antes de você começar que era indispensável executar mais uma esquiva. Apenas uma esquiva. Uma meia perueta adicional é desnecessária. Na segunda tentativa você fez tudo direitinho. E passou pelo terceiro pendulo. mas não a certei o saco porque, k e r o l sem a meia pirueta não posso desferir um golpe porque desacelero, porque não tenho aquilo como se chama mesmo? Impulso. É verdade. Portanto você t e m d e a d q u i r i r impulso e energia, mas não com uma pirueta e troca de pé, porque você não terá tempo para fazer os dois. Bata com a espada no pêndulo. No pêndulo? Eu devo bater em sacos. trata-se de uma luta s é r i e Os sacos representam os lugares sensíveis do adversário, nos quais você deve acertá-lo. Já os pêndulos imitam a arma do adversário, e você tem de esquivar deles. Quando um dos pêndulos a toca, quer dizer que você foi ferida, e numa luta de verdade talvez não se levante mais. O pêndulo não pode tocá-la, mas nada impede que você desfira um golpe nele. Por que essa cara de choro? É que eu não vou conseguir parar um pêndulo com a espada não sou suficientemente forte sempre serei fraca porque sou menina v e h até aqui menina assou o nariz e escute com atenção nenhum b r u t a m o n t e deste mundo nenhum gigante ou mais forte dos homens conseguirá parar um golpe d e s f e r i d o pela cauda de um oslugo pela guella de um escorpião gigante ou pelas garras de um grifo E são exatamente esses tipos de armas que os pêndulos simulam. Portanto, nem tente apará-los. Você não conseguirá rebater o pêndulo, mas poderá rebater-se nele, absorvendo sua energia tão necessária para desferir o golpe. Basta um leve, porém extremamente rápido rebote, seguido de um imediato e também rápido golpe de uma meia volta reversa. Você acaba adquirindo impulso no rebote. Foi claro? Hm. r a p i d e z Siri, e não força a força bruta é indispensável a um lenhador que derruba árvores com um machado numa floresta e é por isso que são muito raros os casos de mulheres l e n h a d o r a s entendeu o sentido da coisa hum pode pôr os pêndulos em movimento é melhor você descansar antes não estou cansado já sabe como agir os mesmos passos e s q u i v a sei então ataque Ah, ah, ah! Peguei você, derrotei você, g r i f o Gerald, você viu? Não grite, controle a respiração. Eu consegui, eu realmente consegui. e l o g i e i Miguel. Bravo, Siri. Bravo, menino. Em meados de fevereiro, a neve sumiu, lambida pelo quente vento vindo do sul através do desladeiro. Os bruxos não tinham mínimo interesse em saber o que se passava no mundo. Triss, com determinação e persistência, dirigia para questões políticas as conversas mantidas ao anoitecer na escura sala volta e meia c l a r e a d a pelas explosões das chamas na lareira. As reações dos bruxos eram sempre as mesmas. Quero permanecia calado, mantendo a mão na testa. Vezim m e n e a v a a cabeça, ocasionalmente fazendo um comentário, do qual não se deprendia nada mais a não ser que, nos tempos dele. tudo fora melhor, mais lógico, honesto e saudável. É, é i s s que eu portava-se educadamente, ouvindo com atenção e não economizando sorrisos e contatos visuais. De vez em quando interessava-se por um assunto relevante ou uma questão de importância secundária. Cohen vocêjava abertamente e olhava para o teto, enquanto Lambert não ocultava o menosprezo. Eles nada queriam saber, nada estavam interessados nos dilemas que tiravam o sono de reis, feiticeiros, governantes e líderes militares. problemas que causavam agitação em conselhos, círculos e reuniões. Para eles nada se passava além dos e s f i l a d e i r o s cobertos de neve, do outro lado de g w e n l a s h que arrastava blocos de gelo em sua plúmbia correnteza. A única coisa real para eles era o Ermo c a i m o r n perdido em meio a montanhas selvagens. Naquele fim de dia, t r i s estava irritada e nervosa, talvez por causa do vento que o i v a v a entre os muros do decrepito castelo. na verdade todos mostravam estranhamente excitados, com exceção de g e l l e t estavam l o u z e s demais. falavam claro apenas de uma coisa, da primavera. alegravam-se com a ideia de s a í r e m para a s e n d a e com todas as coisas que ela proporcionara. vampiros, serpes, l e s h e s licantropos e basiliscos. dessa vez foi Triss que começou a bocejar e olhar para o teto. permanecendo calado até o momento em que e s c o virou-se para ela ele fez uma pergunta a qual ela esperava ouvir como andam realmente as coisas nos u l à s margens do Jaruga vale a pena ir até lá não gostaríamos de nos meter bem no meio de uma confusão o que você chama de confusão bem você sabe hesitou ele você vive falando sobre a p o s s i b i l i d a d e de uma nova guerra sobre constantes refregas nas fronteiras, rebeliões nos territórios ocupados, p o r n i f i g a Você chegou a mencionar a possibilidade de os n i f i g a r d i a n o s atravessarem novamente o jaruga. Grande coisa, disse Lovett. Aquela gente vive brigando, se matando e se massacrando sem parar por séculos. Não há com o que se preocupar. Eu, por exemplo, já tomei uma decisão. Vou partir exatamente para os confins do sul, para Soden, Marrakan e Angren. sabe-se que por onde passam um exércitos sempre abundos mais diversos monstros. É nesses tipos de lugares que se ganha mais dinheiro. É verdade? Confirmou c o r e Redondezas e p o v o a d a s vilarejos apenas com mulheres indefesas, muitas crianças sem lar ou proteção vagando a i s m o Presas fáceis atraem monstros. Já os senhores, barões, acrescentou h e s c a escra, assim como chanceleres e esta starostes Tem a cabeça ocupada por assuntos bélicos e não dispõe de tempo para seus súditos, de modo que acabam forçados a nos contratar. Tudo isso é verdade, mas a julgar pelo que Tris nos contou por noite safio, o conflito com Nilfgaard é um assunto muito mais sério do que uma simples guerrinha local. Não é isso, Tris? Mesmo que fosse, respondeu a Feiticeira, sarcástica. Isso não se revelaria vantajoso para vocês? Uma séria guerra sangrenta significará maior número de vilarejos povoados, mais viúvas e n defesas e definitivamente uma quantidade absoluta de crianças órfãs. Não consigo entender o motivo do seu sarcasmo", disse g e r l t afastando a mão da testa. Realmente não consigo t r i s s Nem eu, filhinha. v e s m e ergueu a cabeça. O que preocupa tanto? As viúvas e as criancinhas? Lambert e Cohen fala m levemente como todo jovem. mas o importante não são as palavras e sim os atos e você sabe que eles defendem essas crianças ela completou friosa sim eu sei um lobisomem no d e c u r s o de um ano mata um ou dois enquanto um destacamento de n i f i g a de a n o s pode em uma hora incendiar um vilarejo e passar pelo fio da espada a toda a população sim vocês defendem os órfãos já eu luto para que haja o menor número de órfãos possível pelo mundo eu luto pelas causas e não pelos resultados E é por isso que faço parte do Conselho de Faltes de Temeria e me reúno com Fercat e Keira Mertz, sempre no intuito de encontrar um meio de evitar uma guerra e, caso ela venha a e c l o d i r como se defender. Porque a ameaça de uma guerra para incessantemente sobre nós, como uma putre. Para vocês isso é apenas uma confusão. Para mim trata-se de um jogo cuja aposta é a sobrevivência. Estou envolvida nesse jogo e é por isso que seu descaso e sua l e v i a n d a d e me doem e ofendem. Gerald ergueu-se e olhou para ela. Nós somos b r u x o s três. Será que não consegue entender isso? O que a prender? A feiticeira tirou para trás a bela cabeleira e castanha. Tudo é claro como água. Vocês escolheram uma relação específica com o mundo que o cerca. o fato de que a qualquer momento tal mundo possa desabar cabe perfeitamente nessa sua escolha na minha ele não cabe e é isso que nos diferencia não estou tão certo se é apenas isso o mundo está desabando insistiu ela pode se ficar olhando passivamente para tal fato ou contrapor-se a ele de que modo sorriu geralt debochadamente com emoções tris não respondeu Virando o rosto na direção das chamas que b r a m i n h a m na lareira. O mundo está desabando, repetiu c o h e balançando a cabeça com um falso espanto. Quantas vezes já ouvi essa expressão? Eu também, disse Lambert, fazendo uma careta de desagrado. O que não é de espantar, já que ela se tornou uma frase popular, é assim que falam os r e i s quando fica patente que para reinar é indispensável pelo menos um pingo de inteligência. É assim que falam os comerciantes cujas g a n â n c i a s t o p i d e z e levaram-nos à f a l ê n c i a É assim que falam os feiticeiros quando começam a perder influência política ou suas fontes de renda. E em todos os casos o destinatário de tal afirmação é logo brindado com alguma proposta. Diante disso, t r i s deixa o prólogo de lado e f a ç a a proposta de uma vez. Nunca achei graça em duelos verbais, falou a f e i t i c e i r o lançando-lhe um olhar gélido. nem em demonstrações de eloquência com a intenção de zombar dos outros durante uma conversa. portanto, não pretendo me envolver em algo semelhante agora. vocês sabem até bem demais a que estou me referindo. se querem enfiar a cabeça na areia, façam bom proveito disso. mas estou muito espantada de ver uma atitude dessas de sua parte, g e r a l u e três. o bruxo de cabelos brancos voltou a olhar para a feiticeira. o que espera de mim? uma participação ativa na luta pela salvação do mundo que está desabando? devo listar-me no exército d e t e r m i n i o f i g a i r a deveria caso viesse a ocorrer mais uma batalha em s o l e n colocar-me a seu lado no monte e ombro a ombro lutar pela liberdade eu me sentiria muito orgulhosa respondeu ela com voz suave abaixando a cabeça eu me sentiria orgulhosa e feliz por poder lutar a seu lado acredito mas eu não sou suficientemente generoso para isso nem suficientemente audaz não sirvo para soldado o herói O terrível medo da dor, da possibilidade de ficar aleijado ou de morrer, não é o único motivo. Embora não seja possível obrigar um soldado a não temer a morte, pode-se motivá-lo de tal modo que ele acabe sobrepujando o medo. Acontece que não tenho essas motivações e não posso tê-las. Sou um bruxo, um mutante formado artificialmente. Mato monstros mediante pagamento. Defendo crianças e seus pais, se seus pais me pagarem. se for pago por famílias n i g a r i a n a s defenderei crianças n i f g a r d i a n a s e mesmo que o mundo d e s a b e coisa que não me parece muito provável vou ficar matando monstros sobre os escombros até um deles me matar i s s e é meu destino minha motivação minha vida minha maneira de abordar o mundo e não fui eu quem o escolheu fizeram-no por mim você está a m a r g u r a d o afirmou truys puxando nevosamente r um cacho de cabelos Ou fim de que está Você esqueceu que eu conheço, de modo que pare de representar o papel de um mutante insensível, sem coração, sem escrúpulos e sem vontade própria. E chego a adivinhar e compreender os motivos de sua a m a r g u r a As profecias de c i r i não é verdade? Não, respondeu b r u x o bruxo friamente. Vejo que, apesar de tudo, você me conhece muito pouco. Tenho medo da morte como qualquer um, porém já muito tempo me acostumei à ideia de sua existência. Não nutro ilusão alguma. Não se trata de lamentar o destino, Trois, e sim de um simples cálculo frio, estatística. Até hoje nenhum bruxo morreu de velhice, deitado tranquilamente em sua cama e d i t a n d o seu testemunho. Nenhum. Siri não me surpreendeu nem me assustou. Sei que vou morrer dentro de algum buraco fedendo a c a r n i ç a com o corpo rasgado por garras de grifo, lami a ou mantícora. Mas não quero morrer numa guerra que não é minha. Estou surpresa com você," falou Tres. Espanta-me o modo como você fala, sua falta de motivação, a maneira civilizada com que descreve sua indiferença e seu desdenho s o d i s t a n c i a m e n t o Vocês estiveram em Soden, em Angren, em Trásios. Sabe o que se passou em s i n t r a e o que aconteceu com a rainha c a l a m n e e dezenas de milhares de seus súditos. Sabe o inferno que Ciri teve de atravessar. Sabe o motivo pelo qual ela grita à noite. Eu também sei, porque também estive lá. Assim como você tem o medo da dor e da morte, e hoje há motivos de sobra para que eu tenha ainda mais. No que se refere a motivações, àquela época, eu também achava que elas eram frágeis, porque eu, uma feiticeira, deveria me preocupar com o destino de s o d e m bruges, s n t r o ou qualquer outro reino? O que eu tinha a ver com os problemas dos mais ou dos menos talentosos governantes? Que interesse poderia eu ter nos negócios dos comerciantes e barões? Eu era uma feiticeira e também poderia facilmente dizer que aquela guerra não era minha e que não havia nada que me impedisse de ficar sentada sobre os escombros do mundo misturando l i x i r i s para os Nifigardianos. Mas eu fiquei no monte, ao lado de v i l g e f o r c e a Torr Terra Nova, Ferkart, e n d d f i n d a b a i a e Philip Eyhart, ao lado de sua e n e r ao lado daqueles que hoje não estão mais entre nós: Coral, e o e l Panielle. Houve um momento em que, de t a p a v o r a d a eu me esqueci de todos os encantos, menos de um, com a ajuda do qual teria condições de me teletransportar daquele lugar tenebroso para minha casa, para minha torrezinha em Maribor. Houve um momento em que vomitei de terror quando Yennefer e Coral me seguraram pelos ombros e cabelos. Já chega. Pare com isso, por favor. Não, Geralt. Não vou parar. Afinal, você não queria saber o que se passou lá no topo do monte? Portanto, ouça. Havia estrondos e chamas, havia flechas f a m e j a n t e s e bolas de fogo explosivas, havia gritos e tumulto, e eu, repentinamente, me encontrei caída sobre uma pilha de trapos carbonizados e fumegantes. Foi quando me dei conta de que aquela pilha de trapos era Yoeul, e que aquela coisa horrorosa ao lado, um corpo sem braços nem pernas que gritava de maneira tão macabra, era coral. E achei que o sangue no qual eu jazia fosse o de coral, mas não era o meu. e foi somente então que vi o que haviam feito comigo e comecei a o i v a r a o i v a r como um cão a s s o i t a d o como uma criança castigada de modo brutal. Deixe-me em paz. Não se preocupe, não vou chorar. Não sou mais aquela menininha da torrezinha de Maribo. Sou Tris Marygold, a décima quarta dos que tombaram na batalha de s o d e n Sob o b e l i s c o no topo do monte há catorze túmulos, mas apenas treze corpos. Você está espantado por terem cometido um erro desses? Não consegue adivinhar a razão? a maior parte dos corpos estava em pedaços impossíveis de distinguir e ninguém fez uma separação minuciosa deles. também não havia condições de contar os vivos. dos que me conheceram bem sobreviveu apenas Yennefer e Yennefer estava cega. os demais me conheceram superficialmente e sempre me reconheciam por meus lindos cabelos, mas eu, maldição, já não os tinha mais. Geralt abraçou-a com força. ela não tentou afastá-lo. Não regatearam conosco os mais poderosos feitiços. Continuou com voz surda: encantos, elixires, amuletos, artefatos. Nada poderia faltar aos feridos heróis do monte. Curaram-nos, remendar-nos, a m recuperaram nosso aspecto anterior, devolveram-nos cabelos e visão. Quase não se pode notar, s e n ã o algum. Mas eu nunca mais u s a r e i um vestido decotado, Geralt. Nunca mais. Os bruxos permaneceram calados, assim como Sir. E, sem ser notada aproximara-se da sala e parara no vão da porta, encolhendo os ombros e cruzando os braços sobre o peito. Por isso, continuou a feiticeira após um momento, não me venha com essa conversa f i a d a sobre motivação. Antes de partirmos para o monte, os do capítulo disseram-nos simplesmente: isso é necessário. De quem foi aquela guerra? O que estávamos defendendo nela? Terras, fronteiras, pessoas e suas c h u p a n a s interesses de reis, influências e receitas de feiticeiros? Ordem contra caos? Não sei, mas defendíamos o que era preciso e, se necessário, voltarei a me apresentar no monte, porque não fazer isso significaria que a vez anterior foi inútil. Eu me apresentarei ao seu lado, gritou Fininho Siri. Você pode ter certeza de que me apresentarei. Os n i f g a r d i a n o s aonde me pagar por minha avó, por tudo. Eu não me esqueci. c a l a s e Rosnou Lambert. Não se meta na conversa dos adultos. Pois sim, exclamou a menininha, batendo o pé no chão enquanto seus olhos se iluminavam com um fogo esverdeado. Porque acham que estou aprendendo a lutar com a espada? Porque quero matá-lo? Aquele com asas no elmo? Pelo que ele me fez e por eu ter ficado com medo? Sim, eu vou matá-lo. É por isso que treino com tanta afinco. se é por isso, então você vai parar de treinar", disse Geralt com voz mais g é l i d a que os muros de Kaimor. Enquanto não entender o que espada é espada e a que ela deve servir na mão de um bruxo, você não poderá t o c á l a Você não está treinando para matar e ser morto. Não está treinando para matar por medo ou por ódio, mas para salvar vidas, a sua e a dos outros. A menininha mordeu os lábios, tremendo toda de excitação e raiva. entendeu? Sir ergueu altivamente a cabeça. Não. Então você jamais entenderá. Saia da sala. q u e r o t e eu? Saia. Sir i g v i r o u sobre os c a c a n h r e s Por um instante ficou parada, indecisa, como se esperasse por algo que não poderia acontecer. Depois correu escadas acima. Todos ouviram o estrondo da batida da porta. Você exagerou, lobo. Falou v a z Foi áspero demais. Eu não devia ter feito isso na presença, não devia ter feito isso na presença de Triss. O laço emocional. Não me falhe de emoções. Já estou por aqui de tanta falação sobre emoções. Porque será? Indagou a feiticeira com um sorriso sarcástico e frio. Porque, Geralt? Ciri é normal. Ela sente normalmente. Aceita as emoções de maneira normal, tomando-as pelas, pelo que elas são de verdade. você, claro, não consegue compreender isso e se espanta, fica surpreso, irritado diante do fato de alguém sentir normalmente amor, ódio, medo, dor, mágoa, alegria, e tristeza. irrita-o a descoberta de que frieza, distanciamento, e indiferença são considerados anormais. oh, sim, Geralt. isso irrita tal ponto que você começa a pensar nos s e b t e r r â n e o s de Kaimorn, o laboratório, nos empoeirados garrafões com venenos mutagênicos. Trace, e s c l a b o v e r e m u olhando para o repentinamente empalidecido rosto de Geralt. A feiticeira, porém, não permitiu-se r interrompida e passou a falar cada vez mais r á p i d o e mais alto. A quem você pretende enganar, Geralt? A mim? A ela? Ou a si mesmo? Talvez você não queira admitir a verdade, uma verdadeira conhecida por todos exceto você. Talvez não queira aceitar o fato de suas emoções, e sensibilidade humanas não terem sido mortas em você pelos elixires e pelas ervas. Foi você mesmo quem as matou. Você e mais ninguém. mas não ousa tentar matá-las naquela criança. Calice! gritou Geralt, erguendo-se de um pulo. Calice, Mary Gold. Virou-se impotente e deixou cair os braços. Peço -os desculpas, falou baixinho. Perdoe-me, tris. Em seguida encaminhou-se rapidamente na direção das escadas. No entanto a feiticeira levantou-se com rapidez de um raio, correu até ele e o abraçou. Você não vai sair sozinho, Suso. s u r r u Não permitirei que saia sozinho, não neste momento. Sobeu u imediatamente para onde ela havia corrido. No fim do dia caiu uma neve miúda e úmida, cobrindo o pátio com um fino cobertor imaculadamente branco. Suas pegadas eram bem visíveis. s i r i estava parada no topo do que restava da m u r a l h a imóvel como uma estátua. segurava a espada acima do ombro direito, com o um guarda-mão na altura dos olhos. Os dedos da mão esquerda tocavam levemente a maçã. Ao vê-los a menina deu um salto, virou uma pirueta no ar e pousou suavemente na mesma posição, só que invertida, como num espelho. Sere, chamou o bruxo. Deixa daí por favor. Parecia que não ouvia, r não se mexeu, não deu uma t r e m i d i n h a sequer. t r i s viu o reflexo do luar na lâmina da espada iluminar seu rosto, brilhando sobre filetes de lágrimas. Ninguém vai tirar a espada de mim, gritou. Ninguém, nem mesmo você. Desça daí, repetiu Geralt. c i r i m e n e o u a cabeça de maneira desafiadora e, no segundo seguinte, voltou a saltar. Um tijolo solto escorregou debaixo de seu pé. Ela balançou, tentando recuperar o equilíbrio, não conseguiu. o bruxo pulou. Tris ergueu a mão, abrindo a boca para pronunciar o encanto da levitação. Sabia que não daria tempo. Sabia também que seria impossível g e r a r o l d c o n s e g u i r g e a r o l s conseguiu. Algo inclinara para baixo e o atirara de lado sobre os joelhos. Ele caiu, mas não saltou-se. A feiticeira aproximou-se lentamente. Ouviu a menina sussurrar algo e fungar. g a r o l d também sussurrara. Tris não conseguia distinguir as palavras, mas entendia seu significado. Uma alufada de ar quente voou por entre as a c h a d u r a s dos muros. O bruxo ergueu a cabeça. Primavera, disse b a i x i n h o Sim, confirmou t r ê s engolindo em seco. Nas gargantas ainda há neve, mas nos vales, nos vales já é primavera. Vamos partir, Geralt. Você, eu e Ciri. Sim. Está mais do que na hora.